Був свіжий, як у гірочок, горів ентузіазмом і мало не лопався від надміру командних зарядів. У приймальному залі вже був попов, якого Козурін за своєю хамською звичкою не запросив сідати. Була тут і несподівана нічна гостя. Худорлява жінка в окулярах років десь під сорок. Для Наумкіна та й для мене зовсім стара. Одягнена в темне, широке і стромудне вбрання, але, здається, справжньої тканини – а не з гітлеровського ерзацу. Головне в цій жінці, ясна річ, були не окуляри, і не одяг, із справжньої тканини, а те, як вона говорила. Колись у нас у селі був кульгавий Костик, який говорив так швидко, що й сам себе не розбирав. На фронті траплялося начальство, яке примудрялося говорити, переважно матюганитись, набагато швидше, ніж думало. Сам я... Хоч що там казати, все ж був випускником Подільського кулеметного училища і мав деякі уявлення майже про всі найскорострільніші види зброї. Але такого, як оце, я не чую і не бачу. Перед нами була не жінка, якийсь словомет. Унікальний біологічний пристрій для виверження безкінечних потоків слів, вигуків, зойків, зітхань, обурень і ще якихось звуків, Розшифрувати які не змогли б розвідвідділи найвищих штабів. Попов, забувши навіть образитися на козурі за те, що той тримає його коло порога, не запросивши сісти, остопіло дивився на фраву і на його товстому обличчі, вперше з часу нашого знайомства зауважив зовсім невластиве для рішучого і безпощадного попова відчуття розгубленості. І не слід забувати, що головною мішенню на самовитої фрау був зовсім не Попов, а Козурін, який вигніздився перед несподіваною відвідувачкою у розкішному шкіряному кріслі, позадовивши фрау на твердому стільчику навпроти себе, щоб принизити відповідно і показати, хто тут справжній господар, а хто безправний прохач і чоломбитько. Гай-гай, де й поділося на хабство Козуріна – над хорячої мордоці ні сліду списивості і зневаги, які він завжди виставляв проти тебе, ніби козирні карти своєї зверхності. Козурін корчився і звивався, мов дощовий черв'як. Лице йому мінилося плямами всіх можливих відтінків, ротик чорнозіпав, без сили видати, бодай, звук під все змиваючими водоспадами слів Німкені. Мій прихід повернув козурі на дотями. Капітане, простогнав він відчайно, може, ви розберете, чого хоче від мене ця проклята баба? І для цього ви мене покликали? поцікавився я не без зневаги. Я покликав Попова, але ж він перекладач з англійської, а це німкеня. Я вже бачив, що німкеня, а не англійська принцеса. Попова він кликав не для прикладання, а для збереження власної шкури, бо поповз його рішучістю хоч кого захистив би і від самого чорта. А це і жалюгідний боягуз. Гідко й дивитися. Я взяв стілець, поставив його так, щоб бути майже спиною до Козуріна, сів півобернений до Німкені, наставив на неї долоню. «Будь ласка, фрау, повільно. Можете ви повільно?» «Коли говориш сам...» то підбираєш відомі тобі слова і як так склеюєш фразу або дві. Але твій співрозмовник далекий від твоїх клопотів. Фрау, зрадівши ще одній жертві, пороснула по мені такими густими бризками з своїх словоспадів, що я вмить з не менше, ніж козурін. «Лангазм, повільно!» – гукнув я. «Що ви хочете нам сказати? Говоріть повільно, розумієте?» Ця істота, мабуть, взагалі не здатна була б щось що розуміти. Вона й далі лила на нас нестримні потоки слів, яких ти вже почувався і не людиною, а, мов би, солдатськими підштаниками в залізних руках хлопців із гарнізонної пральні. А води небесні і води земні, по хмурі підземні ріки і розшаліли океани, все нікчемніло перед несамовитим словословством цієї жінки. Що було в цих словах? Божевілля, нещастя, розгубленість, вияв того страшного безладу, який запанував у світі породжений війною? Ви що-небудь розумієте? гукнув козорін. Ще ні. Мені вже хочеться стріляти у відповідь.